Hei hei hei, goeiemiddag, amal wat ingeskakel is, en uh, ja, as jy my kan hoor, is jy ingeskakel, en dit was Mary Hopkins, wat ons inleidingslikkie vir ons lekker syng, Those Were the Days, sê sy, en uh, ja, ek hoop, jylle gaan so dink na die program, en ek gaan nie baie tyd mors vandag nie, kom ons speel, kom ons speel my Dit is waar oor ons hier is vandag en ek hoop jylle amal gaan lekker luister. Nou, die een wat ons mee afskop is LUV, is die groepse naam en die liekie is die Trojan Horse. En wanneer ken jylle die story van die Trojan Horse? Hy een wat vol soldaten uh, gemaakt is en uh, wat was die stad geweest maar in elk geval, kom ons luister na. Trojan Horse van LUV. die Trojan Hoss van L.U.V. En uh, ja, uh, dit is een van 1974. As ek krijg, oh nee, dit was nog voordat. Ach, maar in elk geval, who cares when it was, it was. Uh, en dit was een lekker eniekie geweest. Die volgende ouwe, hy was 1975. En die ouse naam was Austin. Austin Roberts is op 19 September 1945 in Newport News, Virginia geboore as die hoofdsanger van die sanggroep Arcade. Het hy twee billboard had 100 treffers gehaad in 1970 en 71 en met The Morning of Our Lives, wat uh, die Bridal Fair thema geword het en later top 15 herendagse treffer Sing Out the Love in My Heart wat nummer 99 op die hard 100 bereik het. Is dit noem waardig, op nummer 99 uit die 100. Maar in elk geval in 1972 het hy treffer Something Wrong With Me gesing, wat nummer 12 op die billboard bereik het, met die likkie Rocky. En dit is ook die een wat hy vandag vir ons gaan doen. Het en dit was sy grootste succes sy persoonlijke veer uh, in die hoed feather in the cap soos hulle sê, hier kom uh, Austin Roberts en hy doen Rocky, is eindelijk een traagiese verhaal hierdie Rocky story, luister na die woorde en dan sê julle hoor wat ek meen 1975 18th year, we met four springs ago van uh, Austin Robertson en het gesê, Rocky, nou, uh, ek het gesê, jylle moet luister na die woorde, het jylle gehoor die story, achter die liekie. Volgende, My Wood, My Wood, was een Nederlandse sangdeel, wat bestaan het uit die Diffries sisters. Hulle bekendste liekies is A Rio, Late at Night, and Giving Back My Love, Life. Het uh, is eindelijk een lekker groepie gewees, ek het hulle geniet. Hulle verteenwoordig Nederland in die 1990 Eurovisie Song Festival met die liekie I Want To Share Everything With You wat uh, 15e plek uh, vir hulle verover het. My Wood sing vir ons hier op die stasie. Vandaag uh, hoor ons hulle menno, menno, menno van My My Wood. He Hy, dit was gewees in my woord met uh, Mano Mano Mano en jylle moet weet, uh, ja hier het ek nou iets uh, anders uh, opgelet. Ek het hier een uh, liekie gekies vir die program vandag en die liekie se naam was Karamari, nee, Karamea. Karamea, door wel een bekende groep Bekara en uh, ek het hem al een paar keer gespeel door uh, Bekara en uh, ja, Bekara's uh, dames, ook een damesgroep, net soos die vorige ene, en hulle uh, was een vrouwelike deel wat in 1977 gevorm is, dier die Spaanse kunstenaar meid Mattheos en Maria Mendiola. Die deel het vannig internationale sukses behaal met hulle debiet enkels net Jesse Rijk en Boogie, wat uh, nummer 1 in een groot deel van Europa bereik het, maar die een wat hulle nou van ons gaan doen, is Karamea, maar so net voor ek het kon neerskryf Karamea, toe sien ek maar hier sy ander ookie. Sy naam is J and the Americans en vraag is die oud syng Karamea. Nou, ek gaan nou vir julle twee plate in een rij speel. Die een dier Bekara en die een is J and the Americans en hulle is Karamea. Uh, Die liekie wat hulle syng is allemaal die naam. Ek probeer nou net uitveger, is dit die selfde liekie? Karasynne was 1977, Jasonne was lang voor dit gewees. En hartelike goeiemiddag aan Rudolf, jy sê jy is ingeskakeld, jy maak gereed vir jou program vanavond. Nou jy moet vanavond luister, dit is op spoed. en ek dink hy, ja hy skop sessie raf. Uh, Hanley is ook ingeskakel, Hanley van Royenda van Kempten, en sy is nou werkloos op die oomlik, sê sy, uh, sy begin dinsdag in een nieuwe werk. Uh, uh, ja, nou, dan hoef sy seker nie die vreselike paie te rij elke dag nie, wat hulle aanbou en so voorts en so voorts, maar in elk geval uh, sy sê, dan kan sy sommer van die huis werk ook. Dit klink soos een uh, Bahagin? Ja, ek wil ook so jobpie hee. Uh, Alhoewel, ja. Yeah. Um, pensioen is nog die beste. <laughs> uh, Heinz Kroenje, hy sê uh, hy, uh, dat, dat uh, Marna is een dame wat een probleem het om in te skakel. Marna skitte. En uh, sy sukkel uh, om o, ons te luister. Ek het nou alvaar meer as een link gestuur, maar sy kom net nie deur nie. En uh, ja, ons hoop maar, sy kom recht met die niets link wat ek al gestuur het, maar uh, Heinzi, ek hoop jy luister ook en ek dat jy geniet die program. Maar kom ons luister na die twee uh, karameas, anders hoor of dit nou die selfde is in twee met uh, twee verskillende groepen. Ek speel eers Baccaratsinne en dan kom ons by J and the Americans. Ek kom hy. word ek nou my vraag, jy sien, is nie naast en by die selfde uh, likkie nie, maar hulle die naam, maar mys krij dit seker baie tweeliekies, ek weet, daar is uh, wel soos byvoorbeeld uh, wie was die groep geweest, Poeseket, eh? hulle was op een stadium, het hulle hulle self the Bee Gees genoem, nou, ek I meen, hulle was nie die Bee Gees nie, <laughs> daar is ander groep, daar is so baie dinge wat die selfde naam het, wat nie die selfde klink nie, poesiek ek klink nie, soos die uh, Gibson Brothers nie, en, uh, ja, nou ja, daar het julle nou, uh, dat uh, Bacara en uh, Giant Americans se Karameas is twee verskillende likies. Oké, okay, kom ons stap aan, en hy, Motti, daar van George, ek sien, jy is ingeskakel, ek natuurlijk Ek, ek meen, dit is nou al gegewe, Motti gaan daar wees, en Motti is altyd daar, en uh, ek hoop jy luister lekker aan die pad van George af. Nee? kom ons luister na die volgende, en dit is, a groep by name, Alpha Will, is a Duitse synthpop groep, wat in die 1980s gewold geword het, die stichters was hoofdsanger Marion Gold, ehm, um, variant maar is hy oud. Huh. OK. Hy mag seker so naam hè. Bernard, a uh, Bennett uh, uh, Frank Mertens, Frank Sorgats. Hulle sê eintlik Sorgats. <laughs> Sirhat. Uh, en uh, ja, hulle beal die Treffers lyste met die soeloes Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, A Jet Set, and Dance With Me. Alphawil is die mense wat ons nou gaan luister en Alpha will is die mense wat vir ons gaan sing. It Sounds Like a Melody. Kom ons hoor of het so klink. You are, have it right there. That is a melody. Het sound nie net soos ene nie. Het is ene. Nou kom ons en ons sê ek sê Joy sêf my uh, daar van Amerika, sy sal ongelukkig nie vandag kan luister nie. Uh, ek weet wanneer Joy sê sy kan nie luister nie, dan is daar iets groots wat voorgeval het. En, uh, want sy mis nie hierdie program nie. So, ja Joy, uh, ek gee jou af. Je kan maar die dag afvat, maar jy sê ook jy jy sal oor die naweek sal jy die pot gooi van hierdie program luister nou ja dis in die hak dan is het nie so dan is dit net so goed jy luister johnny tillotson talk with trembling lips unless you'll home ho kom hier Yeah. Don't let her know that she's getting through to you. was Johnny Tolitsen en hy het gesê talk back trembling lips. Ja nou die van jylle wat dink ek maak net een grap as ek sê. Hierdie is treffers van toentere jare toeka en tot nou en die tot nou is hierdie in het uitgekom van het 2021. Die oukie is maar geboor in 2002 en sy naam is Steven. Uh, Steven um, Sanchez, hy is geboor in 2002, op 3 november, en hy is bly in, in Nashville, Tennessee, nou waar kan hy hoe anders te bly, as jy nie een muzikant uh, wil word, of is nie. Nou, ja, en, hy uh, het, Until I Found You, is die Likie sy naam, so net as sy bewys, dat ek ook, van die heidige trefferspeel. Ek hou baie van hierdie liekie hoor, en my old time, of nie, nie my old time nie, my niets te gunsteling. is hierdie liekie, wat hierdie ookie sing, Stephen Christopher Sanchez, en hy sing, Until I Found You, wat nou so twee jaar oud is, kom ons luister na hom. Wat denk jylle van hom? Ek denk het is een uh, treffer, ek denk hy kan uh, inval by ons uh, 1960 1970 type uh, muziek en uh, ons kan uh, lief raak vir hom. Ja, uh, dit was uh, soos ek sê, Stephen Sanchez met Until I Found You. Ok, nou sê Judy Belcher sy die volgende en wat ons nou gaan luister, en Judy, oot, hy van Judy Belcher gepraat, hierso is Judy, Judy Swanepoel, van Kempton, ek hoop jy terug per die huis, dat jy uh, uh, Clarence geniet het, en uh, ja, jy luister ook saam, dank jy daarvoor, en genie die program, ek weet nie of uh, luister jy alleen vandag nie, gewoonlik het jy iemand saam met jou, maar uh, ja, uh, genie die program, Judy, Swanepoel van Kempten. Right, ek sê Judy Belcher gaan vir ons sing and can't be with you tonight is die likie wat sy vir ons gaan uh, doen. Nou oké okay, Judy I'll excuse you for tonight uh, and, uh, but I'm looking forward to tomorrow night, ok? Here, Judy Belcher. My love Ei, nee, daar is nou een waarborg nee. as jy daar ene luister, saam met een tjek saam met een nekkiese tjek, sal jy nadat jy daar liekie tla gedans het nee, sal jy verlief wees ek sê jy, slow dance tjek to tjek en ja, vasthou en as jy jou so lang vasthou het, en op daie ritme goe, oh, dan is die koel cool die rekerk mense dan is Little Arrows, ek sien hy is ook hier op die programma, hy kom net nou, maar in elk geval, dan is Little Arrows dier jou hart, Na hy een van Kjopido. O, ky, wanelaas het jylle hierdie ene gehoor, dit is van een Suid-Afrikaanse groep, en hulle is folk Rock ensemble, hey man, dit is, uh, is een mooi woord hy, folkrock ensemble. Hulle is oorspronklik in 1964 gevormd sonder een djul en uh, onder die naam van The Navarys. Daarna het hulle naam verander na The Zombies en later het hulle hoofdsanger Dennis Ling bijgevoeg en die groep sy naam het verander na Four Jacks en a djul. Natuurlijk In Suid-Afrika het Trevor Likkie Timothy gehad en ook al hoeveel ander. Ja, Master Jack en nog en nog en nog, Single Girl. Maar wat er een doen hulle vandag vir ons? Een wat jylle langklaas gehoor het, ek weet sommer. Hier is die Four Jacks in a Jill en hulle sê, ek het achteruit gekyk of ek het omgekyk na jou. Hy het, wat het toegebeer, toestel herketting reaksie. I look back, and you look back, and then I look back, enzovoort, enzovoort, hier kom, I look back for Jackson and Joel. sy, hoeveel keer gebeur het nie jou? As jy so voorbij een mooi cherry loop en dan, as jy net voorbij is, dan draai jy so om om te kyk en dan, oeps, dan sy, sy, sy het ook omgedraam te kyk, maar in elk geval ja, nou, dit is een ketting reaksie. Stiekfigur is Amerikaanse reggae en dub orkes wat in 2006 gestig is in die Zuid-California gebaseer is. Die groep het 7 vol lengte albums En een instrumentale, uh, of instrumentele instrumentale, wat sê mens, album uitgereik wat amal geskryf en vervaardig is, dier die frontman en die selfgeleerde multi-instrumentalist uh, Scott Woodruff. Die levenige orkest bestaan uit sanger, vervaardiger en gitaarspeler Scott Woodruff, klaverboordspeler Kevin Bong, dromspeler Kevin Offitzer, Uh, Bas-kitaarspeler Tommy Selman en klaverboordspeler en kitaarspeler Johnny Cosmic. Nou, Coco, uh, Australiese herder, sluit om dikwils by die groep aan op die verhoog en het gevolglik die naam Coco, the Toadog, gekry. Uh, dit is nou al een hoentje, Coco. Oké, okay, stiekvigels, wat anders sal hulle vir ons bringe? as is ook een van die redelike nieuws wat my aandag gevang het Angels Above Me Lekker een Run run river Carry me home to the ocean The river and the road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 We'll always be together, it's true wat daar vir ons ge. Nou, jy sien, hier is nou een ander genre wat ek uitken. Ek ken een wals. Omaat speel een wals en ek so vir jou sê, hey, dit is een walsdaai. Jy weet, ek luister, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En ek sê, dit hey, dit is een walsdaai. En nou, doe nie my vraag, hoe klink toestep of, jy weet, maar hierdie ene, kan ek ook uitmaak. En ek sê, dit is eh, uh, wat ten minste dit eh uh, ja nou, hierdie giddy giddy klanke eh uh, dan oh, dag ontgan die naam hy nou weer maar uh, dit is 'n uh, uh, een uh, genre wat ek herken as ek hom hoor. klink of mens perdry op hom die volgende ou oh, sy naam was Graham Pooleblank Pooleblank eh uh, ja jylle sal nie raai wat sy uh, verhoognamers nie, en toe later die verhoognaam Lee Graham gebruik, en toe uiteindelik begin een naam in 1968, as Lippi Lee, ek het net al van hom gepraat, ek het gesê hy little arrows nie, en, uh, Ja, reggae, reggae. Sorry, dat ek myself in die rede val daar maar dit is die dans wat ek van praat. Ek ken die reggae en die wals. Maar in elk geval, Leepie Lee met sy liekie wat amal seker ken, Little Arrows. Leepie Lee is in 1939 in Eastbourne, in Engeland geboren, en sy grootste succes was Little Arrows, wat op sy beste, nummer 16 op die billboard, Hot 100, gepareik het, wat eindelijk een uh, baie groot prestatie op sy gesels is. Nou, hy is uh, nou al so 83 jaar oud, en steeds op mindere mate betrokken by die siek wereld. Uh, sy ander succes was ook een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, treffer, ook met die naam Little In, en dit is natuurlijk Little Yellow Aeroplane. Maar die een wat ons luister nou vandag, is die ene wat die peilkies skiet And this is little arrow is come There's a boy a little boy shooting arrows in the blue and he's aiming them at someone but the question is and who is it me or is it you It's tell until you hit but you'll know it when they hit you cause they heard a little bit here they come pouring out of the blue me here for you, you're falling in love again, falling for... in love again, little arrows in your clothing, little arrows in your hair, when you're in love you find those little arrows everywhere, little arrows that will hit you once and hit you once again, little arrows that everybody, every now and then, whoa. to so run and others have Little arrows everywhere Little arrows that will hit you once And hit you once again As hy het jylle al die klein peilkies gevoel, hylle maak jy eindlik seer nie. <laughs> jylle, uh, maar hy gee so'n ander gevoel van jou as jy so jou tref. Oei, uh, ja, oké, okay, ons is halfpad, soos ek sê, en jylle weet wat gebeur halfpad, nee. Uh, halfpad is die funny spot, nou joy is die een wat het altijd die meeste geniet. Die fanny, sy kan nie wacht vir die fanny spot nie. Ek dink sy luister na my program, net om die fanny spot te hoor. Nou vandag het ek vir julle twee kortsnitte. Uh, die ene is van Pieter Pieterse, wat nou die tragiese verhaal van die uh, vooros vertel. Aai, dit is so tragies, hy barsen tranen in die tijd, terwijl hy hierheen vertel. En dan kom uh, direct na dit, dan luister ons na Jan Spies en Jan Spies vertel ons van die bijsteek uh, ja, kom ons luister Piet Pieterse, die tragiese verhaal van die Oos Je so praat Jan nou gaan my gedachte, nou denk ek aan ei, dit is daarom een mooie story nou sê hy maar hy is nou een van die transportreiders gewees hy het nog met die Oosse transport gerei van machine af van, hmm. in, in, in Buitbrug af Blue Way Auto en hy het hier gehad wat hy so lief voor was, hy sê Wat was die osse naam? Potberg Potberg Hy sê man, ou bierman Daar potberg was een goeie os Hoe vrachtig daar was nou een goeie os, hy weet Jy het nie een zweep gebruik op ou potberg hierna Kies in het potberg Daar gaan nou potberg man. Maar toe is het so droog, jy weet het nie, my pa nie sê nie eens blaar en nie wat nog van s'n gras, en die het maar so een na die ander gegaan. Toe ek daarby buitbrug oor die rivier gaan, toe is nog net op Potberg in Jambloed, en ons gaan deur met die wa praat met oor Potberg, jy weet, dat nou gaan man en daar by machine net daar waar hy stopstraat is nou vandag daar was, jy weet dat ek die drive hier net soos jy daar inkom dus het eers jou en toe Potberg jy weet, die, die, die, die grond was waar ek kon hom eers begraan <laughs> nou weet ek na die dag toe kom ek weer op die drive in, en ek loop so daar wel so uit groe en ek stien die wat benen al he, dat my gemoetskiet so vol het en potberg Hy biene so vooruit. Ek... <laughs> Hy was duidelijk baie liefe ou Potberg geweest, I shame. Uh, ja Uh, soos hulle daai tyd die anders ene is wat die ou die story vertel, sy is nie wat die story vertel nie, dis hoe jy die story vertel, nou hierdie ene door Pieter Pieterse was so puik vertel ons luister nou na Jan Spies met die bysteek kom ons hoor daar by klein sê is mas nou een en die myn sê daar daarom die arme myn is ook een aanmerking geneemt Nou het hulle vir hulle soe oe start geroem daar gemaakt, weet my nou soeke afskortings, en een van die miners wat nou van sy skof afkom gaan om te start daar so. en hy het om uitgetrek, en toe hy daar by die start hokkie instap, soos hy na nou maak wel anders nou syl sê kaal nakend, toe vlie daar ee bui rond nou, of die bui ook wil kom start het weet ek nie, maar uh, hy kon nou wel kom stort het of kom water drink het of hy dalk een nes daar gehad maar toe die oud daar by die hokkie uh, stap toe steek die bije om daar maar hy steek om verskrikkelijk aardig en die arme oud Het toe nou nie net die bijstek nie, sy probleem is, hy is allergisch vir bijstek. <lacht> en hy spook, laat hy daarom net so min of meer in sy broek in een noggeding aankom. <lacht> en hy hol daar uit en hy soek hulp en hy sê, jylle moet met my nou dadelijk na die kliniek toe ja. En hy kom daar by die kliniek aanweer en hy loop val daar al voor die verpleegster op die tafel of die toonbank hy sê, help, een het my gesteek want ek is allergisch verbysteek sy sê, wel, sy kan hier in die kliniek baie dinge doen maar sy kan nie een uh, ouw help wat allergisch is verbysteek nie hospitaal toe toes die naaste hospitaal aan kleinsie, die een op springbok nou moet hulle die pad ja sy toe En die plekke wat hulle moeder, ja, sy name is nou ook nie baie vertroostend vir een man wat so aarde gestek is Alle allergisch is. jaag nou daar eers deur groot mis Toe, ja gaat. Toe jaag hulle dier dik gat Toe jaag hol gat jag by spektakelberg verby Toe kom jag springbok daarin Nou die julle en pat kom die ou nou net met een ding in die kop daaraan en dis met die dood En is by die hospitaal in En hy kry die verpleegster daar nie aan hy sê sister help A bui het my gesteek Ek is allergies verbysteek Waar is die dokter? Kry hom in sy sê nou maar syslie kom sy sê maar meneer vat hierdie vorm vul hom net in naam geboortedatum en wat als moet ingevul kom en die ou vul nou so in in in, sy sê meneer en dan nou ware die by jou is. <laughs> <coughs> Hy sê vir haar sister, dat kan ek nie vir jou sê nie sy sê vir meneer maar ek moet weet waar die by jou gestek het hy sê sister vir jou kan ek dit nie sê sy sê vir hom maar meneer, dokter is a kwijvuilis as hy hier inkom en die vorm is nie compleet voltooi da's ek in die moeilikheid in vir jou dokter hy nie hy moet daar als lees wat hy moet weet dis as het ware sy instructie hy sê maar sister ek kan jou nie sê nie, om die dooi dood nie doei dood. sy sê vir hom maar kyk die, die vorm sy invul staan tussen in jou en behandel dus of die vorm of die kan nie behandel word nie, vul in die vorm die dokter syl alles verstaan hy sê sister gaan jy die vorm lees as ek hier ingevul het sy sê ja, hy sê nie, dan kan ek dit ook nie skree <laughs> Sy sê vir hom nou maar kyk, daar is die graf nou jou voorland as het so is dat jy allergisch is voorbysteek. Toe sê die ou nou maar sester, as ek dan vir jou moet sê waar die by my gesteek het, laat ek dit vir jou so stel. As dit vir jou is wat ek geprobeer steek dan was het mis. Hey, so, ja, nie, ok, so uh, a, a, a prankie is, uh, what a picture is worth a thousand words sê eh uh, nou die vrou wat so lekker gelag het daar in die achtergrond, dis Sarina Hego wat saam met hulle daar aangesit het nou uh, ja, kom ons stap aan nou, soos ek sê al aangesien hierdie, nou Joyce afdeling is hierdie uh, funny spot het ek sommer vir haar plaat ook Uh, direct daarna uh, het ek gedog, ek speel die plaat nou vir haar, maar sy is nou nie vandag op nie, maar sy gaan die pot gooi luister. So Joy, hierdie plaat net vir jou is Mark Lindsay en die liekie wat hy vir jou syng is Arizona. Jy kom ons daarvan, kom ons luister. San Francisco She must have lost her way Posting a poster Of Poncho and Sisko One California day She says she believes In a Robin Hood and Brotherhood And colors of green and gray And all you can do Is laugh at her Doesn't anybody know how to pray your pride you're acting like a teeny bopper on which child you scrape off the paint from the face of a little town saint because i will be got you away i'll be the title of my crystal you would not catch us you can believe it robin hood thunder hood rolling the ball in the hay Sy Arizona van Mark Lindsay en dit is vir Joy van daarvan Kijfkriek in Arizona. Uh, sy sy gaan, seker oor die nawek, gaan sy een of ander tyd die potgooi luister en dan sal sy haar liekie hoor en Ja, Betty, ek dink jy is ook ingeskakel, jy het hulle gesê, daar jy het een indicatie gegeen, dat jy sal luister, en dan uh, Kornels Pieters en die mense daar van Boksburg, Kornels en uh, hmm, Lorraine van Boksburg, ek dink jylle is ingeskakel, uh, Alida, ek weet jy is ingeskakel, ja, jy, jy het jou hand opgesteek, uh, Alida uh, Stein daar van... Uh, Ristenburg, jy en Adri luister ook gereeld, en ook gewoonlik nie alleen nie, so ek weet nie of jy vandag alleen luister nie, maar uh, dank jylle jylle ingeskakel is, en ja, Judy, jou het ek al gesê, ja, die ander het ek al gesê, nou, kom ons stap aan met die program, kom ons jy weet, die mense wat sê, ek het geen Afrikaanse kultuur nie, kom ek gooi ek Afrikaanse liekie hierin, dan kan jylle sien. Ehm, um, Die likkie word gesing dier Basie en Roosa en die likkie sy naam is Tot ziens my lief, ek sien jou weer. Tot ziens my lief, ek sien jou weer, ek kan nie langer bly. Gister was ons afschuid, morgen groep ons weer. Would you walk with me then play Weer, ek kan nie langer bly gister was ons afskryd morgen voelt ons weer ek hoor jou afskryd woorde ek bly my altyd bly wanneer Since my life has you there hulle twee stemme uh, harmoniseer en dit was nou Basie en Roosa en hulle het gesê, as hulle weer by mekaar kom, gaat hulle mekaar nie weer verlaat nie. Nou dit was een uh, baie baie romantiese uh, ontmoeting en uh, <coughs> verhaal. Ok, kom, dit was nou Afrikaans, hierso, wat is wie nie wie nie? Uh, Alpen soos Oké, okay, ek dink Myrano, Myrano Junker, ja, van uh, Kroasje. Jy skakel ook gereeld in. Ek weet nie of jy nou ingeskakel is nie, maar ek dink jy sal hierdie liekie waardeer. Dit is, uh, ek dink uh, in Duits of uh, Nederlands, en jy is al twee machtig, so uh, Alpen Sussies uh, jylle uh, Daanse ismos op hierdie type muziek, lekker, vrolik, en altyd. Kom, kom, gooi somme twee in een rij van jou type muziek. Ok hier, kom hulle, lekker luister. Ene is teer Margaret Alper, of Almer, of so iets, en die ander ene is teer die Alpen Sussies, en so an, maar, de, jy bly in Ossie Tjek, Ossie -tjek daar in Uh, Kroasja right, genedie mis ek Is muziek die wat jou tong ook glam maak as jy dit moet sing nou ja, ons uh, specifiek dan vir uh, uh, Murano Juncker as jy ingeskakel is ek hoop uh, die, uh, jy geniet dit en uh, dit was jou type muziek en ja, uh, soos ek sê is lekker, lekker vroelik, ons geniet het ook oké okay, Berryman, Berryman is die ouwe wat nou vir ons gaan sê, hoe put the bomb in de bompe of wat, of in de bom ja, kom eens oor, wat sê Barry Mann, maar Alida, uh, oh, ek het gesê, jy en Adrie luister, en uh, ek sien Piet, Piet Venter, daar van uh, Centurion, hy is ook, is, is Centurion, nie, dit is nie, uh, hy helpt my elke keer recht, as ek sê, en, uh, ja, ek moet, a, en dan moet ek een note maak hier op my desk pad, dan moet ek sê, eh, uh, jy weet waar allemaal bly, uh, want ek weet moet, Handleel uh, het ek net so gesikkel om elke keer te onthou Kempton, Kempton Park en sovoorts, en ja, vir uh, uh, Alida moet ek een note maak en sê, sy is Stein, sy is nie meer van Rainsburg nie, en sovoorts, ja. Uh, Oké, okay, Perryman sê, hoe put the bom Kom ons luister. I'd like to thank the game a song that made my baby fall in love with me. Who put the bop in the bop bop bop bop Who put the ram in the ram-a-lam-a-ding-dong? Who put the pop in the pop sh bop sh bop, bop Who put the dip in the dip-di-dip-di-dip? Di, dip, di, dip. Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. baby hey pa pa Pop. who put the dip in the dip did it, did it? who was that man I'd like to shake his hand he made my baby fall in love with me each time that wear alone boogity boogity boogity boogity boogity boogity, boogity shoop, sets my baby's heart all the aglow Ba-bomb, ba-bomb, ba-bomb, bomb and my honey, ram -a, a ding dong forever. And when I say, di-di-dip, di-dip, di-dip, dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe. Man, wat daar so opgewerkt raak oor die bompe die bom, boop, boop, boop. Maar, ja, ek het onthou, en, die selfde tyd wat ek onthou, toe laat hulle my weet, Piet is in Moraleta Park. Natuurlijk, dis die plek wat ek uh, altijd verwar met Centurion, of, wat moet Hielbrau, of, uh, maar, ek weet, is Ivers in die wereldhoer in die goudting, en, Uh, die, jy, weet, jy weet wat ek meen <laughs> The Four Seasons The Ragdoll hoe inlaast jy het dit gehoor eh? en as ek dit sê dan weet jy het nie jy het nie een clue waarvan praat ek nie as ek sê Ragdoll in for Seasons eh? maar luister dan sê jy hoor o is dit daai en Four Seasons, soos ek gesê het, en hulle is vier maans, maar, uh, uh, ja, hulle probeer soprano sing daar so, uh, klink het vir my, hy weet nie, en ek sien seker nie, maar ons stap aan, en hier is ook een groep, wat ek langklaas van gehoor het, die Wallis is groep van Kadiff, en hulle word vernoem na The Eiman Corner, een wekelikse spin in die Victoria Ballroom, en wat Dr. Rock van die Verenigde State elke zondag die beste salmuziek gespeel het. Hulle uh, het aanvankelijk gespecialiseer in blues en jazz muziek, maar word uh, door hulle aanbieders gemotiveer om oor te slaan naar die meer commerciele type klankke en word onmiddellik daarna beloon met sukses dier die opname van If Paradise Was Half as Nice, wat hulle vandag vir ons bring. Eim en and phones if paradise was half as nice la, la, la, la, la, la, la, la, as paradise, af as nice was. Ja, ek geloof, hy is, hy is, hoor. Uh, die volgende is die Bekara groepie wat ek vroeger gespeel het ons, het hulle hier recht in die begin, het ons gesing, uh, het hulle vir ons gesing, uh, Keramea, wat ons gesê het, is het een van die twee. Maar hulle sy, nou, wie heef vir ons? Jezus sê, hulle kan nie ophou nie. Die Bekara groepie, en uh, wie hee, ander een wat hulle syng, is... Uh, The Devil uh, Nou kan ek hom ook jy ontdoen <laughs> uh, My wereld Maar in any case Makara, Sorry I'm a Lady Is die ene wat hulle nou van sing En ek hoop julle geniet om Act like om Here comes that man again Something In the way he moves makes me sorry, I'm a lady Hello stranger, you're a danger To the love and all the yes, They don't like men like you In our city You're pretty sorry my lady, en die likkie wat ek wou hee, die likkie wat ek wou sê, is uh, the devil sent you to Lorado, ja, yeah, because he knew I was there, ja, yeah, dat is, nou ek sien dat Lorado is op hierdie TV program uh, van die Mexico border, is hy wel, hy is daar na die border somewhere, daar hy wees die plekkie uh, Lorado, the devil sent you to Lorado, van Bekara. Die dame wat nou vir ons gaan sing is Loesel. En nie Loesel Akkermanni, dit is Loesel Star. En sy sê, sy lief vir my. Ach, dankie ou Loeselkie. 1966, I love you, you, you, know one you will ever do. Ek dink is die, hierne. kom ons luister en sien of het die is. Hmm,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 O, wat nou volg. Crispian St. Peter's is die ou wat hy sing ook daai ander een van die Pipe Piper, die ou met die fluit wat wel uh, wat is het, die meise wat uit die dorp uit ge, gespeel en hulle is agter hom aan. Whatever. <coughs> Crispian se Peter's, maar hierdie keer doen hy vir ons You were on my mind. Lekker rustige enetjie. Kom ons luister. I woke up this You were on my mind and said you were on my mind All oh, I got trouble show I got worry show I got much live So I went to the corner Just to ease my pain Just to ease my pain Alright morning You were on my mind I said Sint Pieters. Maar nou, Bori, ek het laas week vir julle aangekondig, en ek herhaal dit nou, net om seker te maak dat julle allemaal gehoor het, dit is nog nie op die program so aangeteken nie, maar sondag uh, om drie uur, het ek een program wat het by name uh, Sondag Ontspan en daar speel ek vir julle lekker rustige, rustige, rustige muziek. Jy weet uh, nie zwaar klassiek of jy weet maar rustige muziek om die naweek af te skut en julle recht te maak vir die week maar nou altyd in die verlede het ek 8 uur die aand het ek vir julle die bybelstudie gebring nou laas week het ek aangekondigd dat die bybelstudie nou vroer gaan wees kyk as ek 3 uh, uur tot 5 uur my Uh, op zondag ontspanprogram doen, dan tussen 5 en 6 is het oop, en dan kom Janie met sy country muziek, uh, om die zondag aand uh, te speel. Nou ek het gewoonlik na hom, het ek met die Bible opgekom. Ons is stans bezig met Lucas, die boek Lucas, baie interessant, baie interessant, uh, as my soms so ontleed, en ons trek by episode nummer 30 van, Uh, daar is in totaal is daar 101 episodes. Maar in elk geval, hy gaan nou direct nadat ek my uh, Sondag Ontspan program gedoen het, gaan ek die Bijbelstudie aanbied. So, dit is 5 uur Sondag Madda, moet jylle inskakel, die mense wat die Bijbelstudie volg. Oké, okay. en maak seker ook dat jylle die uh, Sondag Ontspan program, lekker, lekker muziek, rarig. Julle sal het geniet. Jy hoef nie fan te wees van klassiek of enig iets nie. Kom luister net, jy is rustig, is lekker rustig. Ek geniet die program, maar ek geniet het meer as julle saam luister. Nou, Marius Strydom, het klink vir my by Afrikaans, ja. Hy is oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse sanger, skryver, muzikant. Hy speel elektrische solo en aritmekitaar, het reeds drie albums uitgereik en verskye toekennings ontvang. Al drie sy albums word bemaak dier Gresham Records, wie onthou vir David Gresham, ja, Gresham Records. Nou, die een wat Marius Strydom vir ons doen is, The Lady Is Back. kort knip, want het het tyd geword, ek het 6 plate nog oor hey, ek het weer meer afgebuid as wat ek kon hanteer maar in elk geval, die week uh, meer tyd vang my altyd ek is altyd uh, uh, uh, wat my oor is groter as my maag sê <laughs> dit, boe, dit gaan baie vat, maar in elk geval, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweede rai ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inskakeling vertrouw dat jylle allemaal lekker saam geluister het, laat my weet, as jylle het En laat my ook weet, as jylle nie het nie, dan jylle is, uh, ek is ook vir voorstelle. As jylle iets anders wil hoor, of iets anders wil uh, sê my, dan weet ek om die program vir jylle beter te maak. Nou in elk geval, um, ek hoop nie, as jylle laaste inskakeling nie, voer nou voor ons die laaste twee, luister die twee tweene rij, is een paar aankondigings, Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van byeenkomst of vir die enies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my self-phone nummer 072-541-9803. Ek sêker die gereelde luisteraars moe die nummer nou al uit jylle kop uit Ek syng om elke keer vir jylle. <laughs> En, uh, ja, jylle syng om seker nou al saam. En, jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons adverteer, of dalk die program borg. Jy sal vind dat het baie kosteffectieve manier is om jy verkopen te eskaleer, en dalk sommer te verdubbel. Jylle is ook welkom om my op daardie selfoon te kontak. Ek herhaal om. Nou kom ons syng om saam hierdie keer. 072 541 9803 Ha! Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat beskikbaar is om op te treed by funksies, of skouwe, ensovoorts. Asjeblief, stuur my so drie MP3's van julle muziek na my e-post en hy is ludwigventeratlive.co.za Als kleinletters, als aan mekaar, Ludwig is L-U-D-W-I-G www.lutwigventeratlive.co.cz Met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk vir jylle bekendstelling dier uh, onderhoud hier op my uh, program as jylle een wil bespreek. Of as jylle weet van soe kunstenaar stuur dan mys, besonder uh, dier aan die, die kunstenaar en uh, hy sal dan op my ander program op die horizon verskyn in onderhoud en sovoorts. En met sy nietste plaat ook. Ek los jylle dan met die tweene rij en vandag sal het eers wees Manhattan Transfer en hulle sê vir ons Chanson Damour, hulle sê Damour so hulle sê gekwaad, Chanson Damour uh, en dan die Bee Gees met a Saved by the Bell direct daarna. Nou was my voorrecht